Я спитала, чи можна довести свою думку. Антону стовпів, але дозволив. Я, вочевидь, перебила йому щось важливе, про що він хотів договорити, але передумав. Тоді я дістала смартфон і загуглила «Чого являєшся мені у сні?». Ого, виявляється, є така пісня. Коротше, я включила трек на повну гучність і всі слухали. Сказала, що у наш час немає проблем у тому, щоб учити щось на пам'ять. Навіть абетку чи табличку множення легко знайти в інтернеті. Потім я сказала, що якби на всі вірші, які нас змушують читати у школі, були прикольні пісні, то вчити літературу було б іще більш-менш стерпно. Але А.В. все одно вліпив мені одиницю за невиконану домашку, бо він задавав вивчити вірш. Але визнав, що мої аргументи цікаві. І він подумає, як можна застосувати це на уроках. Чу! Відморозився коротше. Ввечері. Паша таке зробив, таке! Щось суперромантичне, як у кіно, і дозволив виставити це у мій блог. А, -а, а невже він змінив свою думку? Упс, прийшла бабуся і просить помити і вкласти малих, допишу пізніше. Перед сном. ледь не заснула, поки читала дітям на ніч. Якщо вони й завтра змусять мене читати про Котигорошка чи кривеньку качечку, я закричу як можна сто разів слухати одне й те саме. Майже всі сили пішли на те, щоб не заснути поруч із ними. «Повкладалися на мене, наче я їхня подушка, ковдра і матрас водночас. Одна пара ніг на правій нозі, друга на лівій. По голові на обох плечах, третя голова на животі. Поки все це спляче і тепле царство, знімеш із себе, щоб не збудити. Триста разів упрієш. Але я дуже, дуже досвідчена у цьому плані». «Фух, то на чому я зупинилася?» «Ага, Паша записав кавер, на чого являєшся мені у сні». Дуже круто звучить, бо Паша співав різними голосами. То тонко, то грубо. Не пам'ятаю, як називається цей голос. Бретон чи що, немає коли гуглити. Паша Кумедний сказав, що дозволяє використати віддосу блозі за умови, що я напишу «Це зняв мій хлопець». Так, наче б я й сама цього не написала. Та він найкращий хлопець у світі. Треба не забути змінити статус на «зустрічається». 17 листопада Сьогодні мало не проспала школу, не могла заснути до ранку. Будильник, як завжди, продзвонів тоді, коли я сама заснула, ненавиджу будильники. Якщо рай існує, то в ньому точно немає жодного будильника, а в пеклі, мабуть, одне з покарань вічно вставати під улюблену пісню, аж доки не зненавидиш її до регачки. Бабуся вже зібрала малих, хоч це мій обов'язок. Я зазирнула в холодильник, щоб зробити собі бутер, а там торт. Це ж бабуся, мабуть, пекла його вночі. Бо ввечері ще нічого не було. Я сподівалася, що ніхто не згадає, що сьогодні за день. Але хіба бабуся могла забути? Звісно, це ж мамин день народження. Якось бабуся забула про мій день, але про мамин вона ніколи не забуває. Мабуть, увечері посадить нас усіх за стіл і змушуватиме згадувати. Пити не цокаючись. Як це все-таки бісить. З мамою завжди було так весело цокатися. І вона ніколи не сварила за розлите. І навіть дозволяла мені пробувати шампанське та вино на свята. Мама день народження завжди був особливим. Ми святково вдягалися, робили з мамою макіяж. Мама просила нафарбувати їй очі й губи. Казала, що не вміє рівно фарбуватися, а у мене талант. Ми пекли разом із нею торт, а Вадик прикрашав. А потім малявки задмухували свічки і ніколи не могли задмухнути з першого разу. Це було так смішно. Але мама цитькала, щоб я не сміялася, хоч сама ледве стримувалася. Я ж бачила. Наша мама. Моя мама. Я не можу говорити про неї. Не можу. Коли я хочу щось сказати, в мене в горлі ніби стає клубок. Це взагалі нормально? А бабуся говорить і говорить. І малі без кінця краю розпитують. А мама де? А мама це? А мама то?» «А який у мами улюблений колір? А це мама на сукні чи твоя? А я схожа на маму? А як мама співала? А що мама казала? А куди мама поїхала? А мама повернеться? А мама на небі? А нам можна до мами?» «Ах!» – здається, в мене вибухне мозок. «Я не знаю!» – «Якби ж я знала!» У посольстві нам просто сказали, що вона померла. Серце зупинилося. Привезли попіл в урні. «А звідки ж я можу знати, що то була мама?» Взагалі я часто думаю про маму. Часом перед сном згадую, як вона приходила до мене у ліжко і обіймала. Казала, що втомилася, і їй потрібні обіймашки. Я тоді бурчала, що мені потрібен власний простір, але совалася, і ми засинали разом, поки хтось із малих не приходив і не канючив, щоб мама прийшла до них. Так, наче їм потрібніше. Це були наші останні місяці разом. А потім від малих пішов батько, а потім мама поїхала. «Ненавиджу її за це. Ми б щось придумали. Ми б знайшли її роботу тут». Я все це пишу, а клубок у горлі так і тисне. Навіть писати про маму тяжко. Добре, що мій щоденник нічого не каже і взагалі не дивиться на мене якимось проникливим поглядом. Не уявляю, якби я розповідала про маму дівчатам чи паші.